Розмовляю, аж доки вона не сказала вам, хто це. Правильно. Мадам, ви певні, що дзвонила саме ваша подруга? Я? Ну, звичайно. А хто ж іще-то міг бути? Цікаве запитання, мадам. Та чи не хочете ви сказати, мадам, а чи змогли б ви заприсягтися? Що то був голос вашої подруги. Нехай би, що він казав. Ні, не змогла б, не одразу відповіла Фредеріка, адже її голос був не надто схожий на себе. Я ще подумала, що його телефон викривляє. Чи може вся річ у хворобі? Якби співрозмовниця не назвалася, ви б опізнали в ній міс Баклі? Ну ні, сумніваюся, навряд чи. То з ким же я розмовляла, мсі Порох, хто дзвонив? Саме це я і збираюся з'ясувати, мадам і похмурий вираз його обличчя, здавалося, пробудив у ній недобрі підозри. «А що, Нік? Із нею щось сталося?» затамувавши подих, запитала місіс Райс. Мій друг кивнув. «Вона хвора, і в дуже тяжкому стані у цукерки хтось підсипав отруту, мадам. У ті, що я передала? Але ж це неможливо, не може бути! Виходить, може, мадам». Адже мадемуазель тепер при смерті. О, господи, вона заховала обличчя в долоні, а замить знову звела його. Блідей перекошений. Не розумію, нічого не розумію. Нехай як там воно було, але що б таке? Ті цукерки нікому було отруїти, крім мене та Джима їх ніхто не торкався. Ви робите жахливу помилку, месьє поро. Ні, помилки припустився не я, хоча в коробці лежала записка від мене. Та ошелешено витріщилася на нього. Якщо мадемуазель Нік помре, почав він, і зробив рукою загрозливий жест. Фредеріка приглушено скрикнула, а Пуаро, розвернувшись і взявши мене за руку, подався нагору до своєї вітальні. І там ж бурнув капелюха на стіл Нічого не розумію, а нічогісінько. Блукаю в темряві, наче маленьке дитя. Хто матиме зиск від смерті мадмозель? Мадам Райс. Хто купує цукерки і не заперечує цього, розповідаючи байко про телефонний дзвінок, у який від початку кінці з кінцями не сходяться? Мадам Райс. Занадто це просто. Примітивно та й годі. Аж вона не дурепа. О, ні. Ну, тоді... Але вона приймає кокаїн, Гастінгсе, що до цього я певен. Нюхає марафет. Тут помилки бути не може. А в тих цукерках був якраз кокаїн. І що вона мала на увазі, сказавши? Нехай як там воно було, але що б таке. Цю фразочку і пояснити не гріх. А той слизький мсьє Лазарос, як він у цьому замішаний, що їй відома нашій мадам Райс, бо щось вона таки знає, та я ніяк не можу розговорити її. Вона не з тих, хто зізнається від страху, але щось та приховує факт або історія про телефонну розмову, це правда чи вигадка? Якщо правда, то хто ж їй дзвонив? То хто ж їй дзвонив? От що я вам скажу, мій друже. Усе оповите пітьмою, і довкола непроглядна Чорнота. Найгустіша темрява перед світанком, підбадьорливо зауважив я. Але мій друг похитав головою, а тут ще й ця зайва коробка, та, яка надійшла поштою. Чи можемо ми забути про неї? Ні, аж ніяк. Мадуазель, бо не певна. Ох це вже прикрість так прикрість, га? Аж застогнав Пуарон. Я вже хотів щось сказати, але той мене зупинив. Ні-ні, тільки не треба прислів'їв. Мені їх більше не витримати. А коли хочете вчинити як друг, як справжній відданий друг. Звичайно, палко вигукнув я, тоді молю вас, підіть і купіть мені гральні карти. Я закліпав очима і сухо промовив. Гаразд. Бо сильно підозрював, що під цим надуманим приводом Пуаро прагнув здихатися моєї присутності. І в цьому, однак, помилився, поза зайшовши ввечері, близько десятої у вітальню, я виявив, що він ретельно будує будиночки з карт. І тільки тоді пригадав. Цим перевіреним способом детектив заспокоював нерви, а той усміхнувся до мене. Що, не забули? Для цього потрібна точність. Одна карта на іншу. Ось так. І то саме там, де треба. Тоді вона втримує вагу тієї, що зверху, а та наступної. І так усе вгору і вгору. Лягайте спати, Гастінгсе, залиште мене тут із моїм картковим будинком. Була година п'ята ранку, коли мене хтось розтермосив і сну. Біля ліжка стояв Пуарок із задоволеним, щасливим обличчям. «Ваші слова, мій друже, виявилися цілком справедливими. О, та що там, пророчими, ба навіть більше проникливими!» Я мовчки закліпав на нього очима, бо ще не зовсім прокинувся. Найгустіша темрява перед світанком. «От що ви мені сказали!» Чорніли непроглядні сутінки, але зараз розвиднілося. Я перевів погляд на вікно, що до останнього він повні мав рацію. «Ні-ні, Гасінгсе, я про розум, про мозок, про маленькі сірі клітинки». І, витримавши паузу, тихенько додав. «Розумієте, друже мій, мадмуазель померла». «Що?» – крикнув я, і сонливість немов рукою зняла. «Та тихіше ви, тихіше. Все так, як я і сказав. Не насправді, звісна річ, але я це влаштую. Так, на одну добу зможу. Домовлюся з лікарем і медсестрами. Розумієте, Гайсінгси?» У вбивці все ж вийшло. Після чотирьох марних спроб п'ята офінчалася успіхом. «От і подивимося, що станеться далі». Це буде дуже цікаво. Події наступного дня оповело в моїй пам'яті суцільним туманом, бо я мав нещастя прокинутися з пропасницею. Мені траплялося потерпати від таких невчасних нападів лихоманки, ще відколи я вперше підхопив малярію. Як наслідок, усе, що сталося після пробудження, набуло у моїх спогадах подоби такого собі кошмару, а крізь нього то підступав, то підступав Пуаро, не наче якийсь фантасмагоричний фігляр, що періодично з'являється на манежі. Мій друг, підозрюю, насолоджувався моментом наповну. Витримка, з якою той удавав приголомшення і відчай, була понад усяку похвалу. Як він домігся того, що замислив і чим з позаранку поділився зі мною, цього я сказати не можу. Але що домігся – це факт. Таке не могло бути легко, бо неминуче потребувало колосальних ошуканства та хитрощів. Англійському характерові огидна безсоромна брехня, а задум Пуаро саме її і потребував, не більше і не менше. Спершу йому безумовно довелося навернути в спільники доктора Грема, а заручившись його підтримкою, вмовляти старшу сестру та ще кількох членів медперсоналу клініки пристати на пропонований план. Тож він мав знову зіткнутися з неймовірними труднощами. Вірогідно, справу вирішив вплив головлікаря, лікаря, а наостанок залишався начальник поліції зі всіма своїми підлеглими. І тут моєму другові протистояла британська бюрократична машина. Та зрештою він вирвав у полковника Вестона заледве не мимовільну згоду. Високий чин недвозначно дав зрозуміти, що знімає з себе навіть найменшу відповідальність. Пуаро і лише Пуаро буде винен у розповсюдженні неправдивих чуток, і той зголосився. Він пристав би на що завгодно, тільки б отримати дозвіл на втілення свого плану в життя. Ну, а я, закутавши ноги пледом, продрімав більшість дня у просторому кріслі. Що дві-три години чи близько того вривався мій друг і звітував про досягнення. «Якся маєте, мій друже? Як я вам співчуваю? Хоча, може, воно й на краще. Весь цей фарс, ну, де вам розіграти його? Аж так переконливо, як мені. Я замовив вінок і якраз повертаюся. Здоровенний вінок, шикарний». «Лілії, друже мій, багато-багато лілій, від безутішного Еркюля Пуаро. Ох, цирк на дроті!» І він знову пішов. «Я щойно після вкрай зворушливої бесіди із мадам Райс», – інформував мене детектив наступного разу. «Вся в жалобному вбрані, і це їй дуже личить. Її бідолашна подруга, яке ж горе! Я співчутливо зітхаю. Нік веде далі вона». Проминилася радістю, бояла життям. Неможливо повірити, що її вже немає. Я під такою. Ну що за іронія долі кажу? Смерть забирає таку, як вона, А старих нікчем залишає. О-ла-ла, і знову зітхаю. Як же це вас забавляє, квола, промим рев'я. Ані трохи. Просто складова мого плану та й годі. Щоб успішно розіграти комедію, треба вкласти в це діло душу. Так от, покінчивши з належними виявами скорботи, мадам перейшла до приземленіших проблем. Всю ніч, мовляв, пролежала, не зімкнувши очей, і розмірковувала про ті фатальні цукерки. «Це просто неможливо! Неможливо! Мадам, відповідаю я, нічого неможливого!» Можете ознайомитися зі звітом експерта. Тут вона знову заговорила, а голос так і дрижить. То, кажете, у них був кокаїн? Еге, підтверджую я, а та на це, о, господи, нічого не розумію. Мабуть, тому що не бреше. Мадам добре збагнула, що їй загрожує небезпека. Вона не дорепа. Як я вам і казав, так небезпека. І вона розуміє це. А все ж мені здається, що ви вперше за весь цей час засумнівалися у її винуватості. Мій друг насупився, азарту в його тоні поменшало. Це глибокодумне зауваження Гастінгса. Так, мені чомусь і справді здається, наче факти більше не тримаються купи. Всі ті замахи, що було для них дотепер найприкметніше. Ювелірність задуму. Чи не так? А цього разу нічого тобі хитромудрого. Грубо, неприховано, просто. Ні, щось тут не в'яжеться, порой сів за стіл. Давайте проаналізуємо факти тут може бути три варіанти. Перший цукерки купила мадам, а доправив у клініку Мсьє Лазарус. У цьому разі винен хтось із них або навіть обоє. А той телефонний дзвінок, начебто від мадмозельник, чистої води вигадка, це те, що напрошується саме собою, найочевидніше рішення. Друге, отрута містилася в іншій коробці, яка надійшла поштою. Прислати її міг будь-хто, кожен підозрюваний із нашого списку. Не забули там дуже широкий вибір. Але якщо в усьому винна вона, то для чого тоді телефонний дзвінок? Нащо ускладнювати завдання зайвим набором цукерок? Я знесилено похитав головою з температурою 102, це приблизно 39 градусів по Цельсію. Всяке ускладнення здавалося мені цілком безглуздим і непотрібним. Третій, отруєною коробкою підмінили ту безневинну яку купила мадам. У цьому разі телефонний дзвінок виправданий і винахідливий крок. Тоді місіс Райс лише знаряддя в чужих руках. Та хто тягатиме каштани з вогню? Тож цей варіант найлогічніший. Але гай-гай найскладніший технічно. А раптом санітар понесе коробку прямо на гору. Та що там, тисяча й одна перешкода могла стати на заваді успішній підміні? Ні, це якось безглуздо. Якщо тільки це не Лазаруса робота, видобав я. Пору глянув на мене. У вас гарячка, мій друже, і температура піднімається, так? Я кивнув. Дивно все-таки, що якісь лічені градуси здатні відчутно стимулювати ваш мозок. Ви щойно висловили зовсім просте зауваження. Власне, таке примітивне, що я й не подумав про нього, а втім воно передбачає вкрай цікавий стан речей. Виходить, мсьє Лазарос, сердечний друг мадам, що сили намагається відправити її на шибеницю, і тоді відкриваються досить курйозні ймовірності, От тільки багатоходова це комбінація, заскладна. Мої очі заплющилися, я радів зі своєї блискучої версії, та мені не хотілося думати ні про що заскладне, а кортіло заснути. Пуаро повів далі, але я вже не слухав, було в тому голосі щось заколисливе. Коли ж я знову побачив його, вже давненько звернуло з полудня – «Завдяки моєму маленькому плану квіткові крамниці озолотилися», – сповістив він. «Усі замовляють вінки. Імсь є Крофт, імсь є Вайс, і старпом челенджер. У моїй душі останні з імен зачепило струни сумління. «Послухайте, Поро, — втрутився я, – «його конче треба в усе втаємничити. Бідолаха, та він збожеволіє згорі». «Ну куди це годиться?» «Ви завжди відчували до нього прихильність, Гастінгсе. Він мені симпатичний, цілком пристойний хлопець. Треба відкрити йому ваш секрет!» Детектив похитав головою. «І не просіть, мій друже, я не робитиму винятків. Але ж ви не підозрюєте його в причетності. Я не зроблю жодних винятків. Подумайте, як він нестерпно страждає!» «Навпаки!» Мені приємніше думати, який же радісний сюрприз я для нього готую. Вважати, що кохана померла, а вона виявляється жива і здорова. Це незрівнянне відчуття, приголомшиве. Ну що ви за старий віслюк, упертий, наче диявол? Та не розбовкає він ваш секрет? Не знаю, не знаю. Він живе в честі. «Щодо цього я певен. Тим важче йому буде і вигляду не подати зберігати таємницю мистецтво, що вимагає безлічі натхненної брехні та неабиякого хисту ламати комедію і насолоджуватися процесом. Чи здатен він до лицемірства, цей ваш старпом-челенджер? Коли він такий, як ви кажете, звісно, ні. То ви йому не зізнаєтеся? Я категорично відмовляюся, Наражати на небезпеку весь свій маленький задум заради пустих сантиментів. Наш спектакль – це питання життя і смерті, мій любий, а страждання – загартовує дух. Багато хто з ваших відомих богословів так казав, і навіть один єпископ, якщо пам'ять мені не зраджує. Я облишив спроби похитнути його рішення, бо побачив, що він сповнений рішучості. «Я спущуся обідати, в чому й був», – пробурмотів Пуаро. «Мені, вбитому горем, старому, тепер не до того. Така в мене роль, розумієте? Дей подівся весь мій апломб? я зламаний. Мене спіткала поразка, а ще майже нічого не їстимо. Нехай тарілка так і стоїть, не чепана. Гадаю, це буде переконливий хід. Потім у номері пообідаю». Я ж бо завбачливо купив у кондитерській кілька бріошів і шоколадних, з дозволу сказати, еклерів. А ви? Певно, обмежуся порцією хініно, зажурено видобив я. Гай-гай, бідолашний мій гастінгсе, але нічого, кріпіться, на завтра все буде гаразд. Дуже можливо, ці напади нерідко тривають лише добу. Я не чув, як Пуару повернувся у номер, бо, вочевидь, заснув. А коли прокинувся, він сидів за столом і писав. Перед ним лежав пом'ятий, але розгладжений аркуш паперу. Я впізнав у ньому той самий, на якому був складений перелік підозрюваних осіб, що його мій друг потім зіжмакав і викинув. У відповідь на цю невисловлену думку той кивнув. «Так, мій друже, я його воскресив». І тепер перероблюю під новим кутом зору, складаю список запитань, що стосуються кожного з фігурантів, можливо, і не пов'язаних зі злочином, просто незрозумілих для мене фактів, того, що залишається без пояснення. Тож я намагаюся відшукати відповідь у власній голові. І як далеко ви просунулися, уже закінчив. Що, хочете послухати? А ви не слабкий? Ні, мені, власне, набагато краще. У добру пору сказати. Ну, гаразд, тоді я зараз вам його прочитаю. Хоча дещо тут, поза сумнівом, здається вам чистим хлоп'яцтвом. І Пуаро прокашлявся. Елен. Чому вона залишилася в домі і не пішла дивитися фаєрверк? Це на неї не схоже, як з очевидністю випливає із показів здивованої мадемуазель. Думала чи підозрювала, наче щось може статися. Що? Чи не впустила вона когось у будинок? Наприклад, незнайомця. Чи правду вона говорить про потаємну панель? Якщо ця річ дійсно існує, то чому Елен не може згадати, де саме? Мадмуазель Нік, здається, цілком упевненою, що нічого подібного в домі немає. А кому ж краще знати, ніж їй? Але якщо Елен це вигадала, то навіщо? Вона читала листи Майкла Сітона. Чи подив від звістки про заручений мадмуазель був невдаваним? Її чоловік. Чи справді він такий тупий, як здається? Чи втаємничений у те, що відомо дружині, хай що б це не було? Чи все ж ні? Чи цілком нормальна в нього психіка? Їхній син, чи є його потяг до крові природним інстинктом, що відповідає віку та рівневі розвитку, або ж це щось патологічне, і коли так, то чи не успадковане від когось із батьків, чи стріляв він коли-небудь з іграшкового пістолета? Хто такий Містер Крофт? Звідки він насправді прибув? Чи дійсно відіслав заповіт, як присягається? І що за мотив переслідував, якщо цього не зробив? Місіс Крофт? дивиться вище. Хто такий Містер і Місіс Крофт? Чи не ховаються вони з якоїсь причини? А коли так, то з якої? Чи не пов'язані вони якось із родиною Баклі? Місіс Райс. Чи справді їй стало відомо, що Майкл Сітан і мадемуазель нік заручені? Вона просто здогадалася, чи власне читала їхні листи, і в цьому разі дізналася, що міс Баклі – спадкоємиця Сітана. Чи було їй відомо, що сама вона – основна спадкоємиця мадемуазель? Гадаю, що це вірогідно, та, певно, їй і сказала – Можливо, додавши, що розжитися буде нічим. Чи є зерно істини в словах старпома Челленджера, що Лазаруса вабило до мадмозель Нік? Це могло б пояснити якийсь холодок, що дався в знаки у стосунки двох подруг за кілька останніх місяців. Що за приятель, згаданий у її записці як постачальник наркотиків? Чи не може то бути наш Невідомий, чому їй днями стало зле в цій кімнаті? Через щось із почутого або ж із побаченого, чи відповідає дійсності її розповідь про телефонний дзвінок із проханням купити цукерок? А чи це навмисна брехня? Що вона мала на увазі, сказавши, нехай як там воно було, але що б таке? Якщо ж сама вона не прочетна, то що за прихована інформація їй відома? Як бачите, сказав Пору, зненацька урувавши читання, запитання, що стосується мадам Райс, воістину незліченне. Від самого початку і до кінця вона суцільна загадка, і це підштовхує мене до висновку, мадам або сама замішана в цій справі, або знає, чи гадає, що знає. То Справжній злочинець? А чи має вона рацію? Їй це відомо напевно? Чи це просто підозра? І як же можна змусити її заговорити?» Він зітхнув. «Що ж, повернуся до свого переліку запитань. Містер Лазарус. Як не дивно, а запитань щодо нього практично немає, крім, звісно, річ примітивного. Чи не він підмінив цукерки отруєними?» Але за винятком цього, на думку спадає хіба одне й то таке, що зовсім не стосується до справи. Проте я все ж зазначу його, Чому Мумсі Лазарос пропонував 50 фунтів за полотно, яке варте лише 20. – Хотів прислужитися, Нік, – припустив я. – Ні, тоді він учинив би інакше. Лазарос – гендляр, такий не купує, щоб перепродавати на збиток собі. Забажає він виявити Нік свою приязнь, то позичив би їй гроші приватним чином. Так чи інак, а зі злочином це не пов'язано. Ваша правда, а все ж я хотів би дізнатися. Бачите, мені це як психологу цікаво. А тепер перейдемо до Старпома. Старпом Челенджер. Чому мадмазель Нік сказала йому, що заручена з іншим? Чим була викликана необхідність такого зізнання? Адже вона не говорила цього більше нікому. Він що, освічився їй? Які в нього стосунки з дядьком? І з дядьком? Так, і з тим лікарем, і то з досить сумнівною репутацією. Чи не проникли в адміралтейство якісь довірчі сповіщення? Вперше, ніж Майкл Сітон був офіційно оголошений мертвим. «Щось я не розумію, до чого вихилите, Пуаро. Навіть якщо челенджер заздалегідь знав, що Сітон загинув, це ще нічого нам не дає, ані найменшого мотиву для вбивства дівчину, яку той кохає. Цілком згоден, ваші слова безперечно розважливі, але ж це просто перелік речей, про які я волів би дізнатися». Розумієте, я й досі залишаюся псом, принюхаюся довкола, вишукуючи, що гірше пахне. Месьє Вайс. Чому він сказав, що його кузина, мовляв, фанатично прив'язана до свого будинку? Що за мотив міг стояти за цими словами? Отримав він заповіт, чи все ж не отримував? Та й, власне, чесна він людина, чи нечиста на руку? А тепер невідомий. Тут, як і раніше, я ставлю гігантський знак запитання. Існує така особа чи ні? Мій Бог, що з вами, друже мій? Бо я раптом із криком зірвався з крісла і тремтливою рукою вказав на вікно. «Обличчя, Пуаро!» вигукнув я. «Обличчя, що притислося до шибки! Страхітлива мармиза! Тепер воно зникло!» «Але я його бачив!» А детектив метнувся до вікна і рвучко, відчинивши раму, виглянув назовні. «Зараз тут нікого немає», – задумливо видобув він. «А ви певні, що вам це не приверзлося, Гастінгсе?» «Ще б пак, я бачив жахливе лице!» «Тут, звісно, є балкон, і будь-хто запросто міг вилізти на нього, забажав він лише підслухати нашу розмову». А що саме ви маєте на увазі, Гастінгсе, називаючи те обличчя страхітливою мармизою? Бліде, з незмигними очима, нелюдське. У вас, мій друже, гарячка, ну обличчя, ну неприємне обличчя. Але щоб нелюдське, оце вже ні, воно здалося вам таким, бо щільно притискалося до шибки. А тут, на додачу, ще й переляк від того, що його там і бути не мало б. Кажу вам страхітливе лице. Уперто стояв я на своєму. А воно вам бува не здалося чимось знайомим? Що ні, то ні. Хм, а могло б. Хоча сумніваюся, що за таких обставин ви б опізнали його. Цікаво, так, дуже цікаво. І він задумливо зібрав свої аркуші. Добре принаймні одне, коли якась морда і підслухала нашу розмову, ми не згадували, що мадмоазель жива і здорова. Хай що там почув наш непроханий гість, а це принаймні зосталося поза його увагою. Але ж як не крути, заперечив я, а результати цього вашого е, блискучого маневру наразі дещо розчаровують. Нік мертва. Проте жодних переломних подій не сталося. А я й не чекав на них так швидко. Ішлося, мій друже, про добу. От завтра, коли я не помиляюся, дещо таки приспіє. Бо інакше, інакше я від самого початку не мав рації. Бачите, все спирається в пошту. Я покладаю надії на завтрашню кореспонденцію. На ранок я прокинувся, почуваючись кволим, але пропасниця відступила, а ще мені захотілося їсти, і ми з другом замовили сніданок у номер. Ну, зловтішно видобув я, коли той перебирав отримані листи. Як там пошта? Виправдала ваші надії? Пуаро, який щойно відкрив два конверти, вочевидь із рахунками, нічого не відповів. Мені подумалося, що він має дещо пригнічений вигляд. Далекий від звичного, самовдоволеного. Я розпочатав першого листа з тих, що не дійшли для мене. Там виявилося запрошення на спіритичний сеанс. І я зауважив, якщо нічого більш не допоможе, доведеться нам скористатися з нього. Мене завжди дивувало, що так мало хто пробує йти цим шляхом. Дух жертви з'являється і повідомляє, хто вбивця. От вам і доказ. Навряд чи це нам чимось допомогло б, і з відсутнім виглядом видобув Пуару. Сумніваюся, що Меггі Баклі знала, чия саме рука натисла на спусковий гачок. Тож, навіть якби вона змогла говорити, все одно б не повідомила нам нічого істотного. «От тобі і маєш! Дивно! Що там? Ви тут розводитеся про мертвих, що розмовляють, а я саме відкриваю ось цього листа» і він кинув його мені через стіл, то був відміст із баклі і сповіщав про таке. Будинок парафіяльного священника Ленглі Шановним мсьє Пуаро. повернувшись додому, я виявила, що на мене чекає лист, який моя бідолашна дитина написала по прибутті у Сент-Лу. Боюся, у ньому немає нічого, що могло б зацікавити вас, та все ж я подумала, що вам, мабуть, краще самому поглянути. З одячністю за виявлену вами доброту, щира ваша Джейн Баклі. У мене клубок підступив до горла. Таким невимовно буденним, ані трохи ні затмареним передчуттям трагедії було послання, що додавалося. Люба, мамо, я прибула на місце благополучно. Поїздка вийшла цілком комфортабельна. У вагоні було тільки двоє пасажирів до самого Ексетера. Погода тут просто чудова. Нік начебто зовсім здорова і весела. Трішки, може, і знервована. Але все ж не збагну, звідки така нагальність у її телеграмі. Справа цілком чекала до вівторка. От наразі й усе. Ми зараз підемо пити чай із якимись сусідами. Вони австралійці й винаймають сторожку. За словами Нік, добряки, але спасу від них немає. Скоро у неї гостюватимуть ще й місіс Райс і містер Лазарус, який торгує картинами. Я опущу цього листа в скриньку біля брами, і тоді він прибуде разом з рештою почти. Завтра напишу тобі знову. Твоя любляча донька Мегі. постскриптом. Нік сказала, що існує причина, чому вона викликала мене телеграмою, мовляв, пояснить мені все після чаю. Вона дуже дивна і смикана. Голос із того світу тихенько сказав пару, і він повідомляє нам аж нічого. І знову скринька біля брами, знічев'я зауважив я, та сама, куди, якщо вірити кровту, він опустив заповіт. «Так, начебто опустив. Дивно це все. Ох, як же дивно!» «А більше з ранковою поштою вам нічого цікавого не прийшло?» «Нічого, Гастінгсе. І я дуже засмучений. Блукаю в темряві, ще й досі блукаю. Нічогісінько не розумію. У цю мить задзвонив телефон. Мій друг підійшов зняти слуховку. І я одразу ж помітив, що вираз його обличчя змінився». Реакція Пуаро була дуже стримана, та все ж він не зміг приховати від мене свого надзвичайного збучення. Його власна участь у тій розмові обмежилася лаконічними репліками, тож мені не вдалося збагнути, про що саме йшлося. Та незабаром він зі словами «Гаразд, дякую вам» поклав слухавку і повернувся до мене. Його очі світилися від хвилювання. Мій друже, а що я вам говорив? Справа зрушила з мертвої точки. У чім річ дзвонив мсьє Чарльз Вайс і повідомив мені, що з ранковою поштою він отримав заповіт, підписаний його кузиною Міс Баклі, і датований 25 лютого цього року. Невже той самий заповіт? Очевидно. Знайшовся таки, і то дуже вчасно. Як гадаєте, він правда каже? А чи документ увесь час був у нього? Адже саме це ви маєте на увазі. Що ж, тут усе якось дивно, але одне можна сказати напевне. Як я вам і говорив, якщо Нік буде оголошено мертвою, події не змусять на себе чекати. І ось де вони... А як же інакше? Ти ба, сказав я, то ж ви мали рацію. Гадаю, це той заповіт, у якому Фредеріка Райс фігурує як основна спадкоємиця. Містер Вайс не уточнив його змісту. Для цього він завеликий педант, але, здається, немає підстав сумніватися, що цей заповіт той самісінький, засвідчений, як сказав він мені, Елен Вілсон та її чоловіком. «І ми повертаємося все до того ж», – підсумував я, – «до Фредеріки Райс». «До суцільної загадки. Фредеріка Райс про я не до речі. Звучне ім'я. Звучніше, ніж те, яким кличе її власна подруга – Фредді». Тут він скривився. «Це негарно для молодої дами. У Фредеріки небагато скорочених форм», – пояснив йому я. Це ж не Маргарет, де їх набереться з півдюжини. Мегі, Марго, Медж, Пегі. Ваша правда. Ну що, Гастінгсе, тепер вам полегшало від того, що події закрутилися? Так, звісно. Скажіть, ви очікували саме на це? Ні, не зовсім. Я у своїх прикидках не розраховував на що-небудь конкретне і стверджував тільки те, що в разі досягнення Певного результату причини, які привели до нього, повинні проявити себе. Так, шанобливо, видобув я, і що ж то я саме збирався сказати, коли задзвонив телефон, міркував мій друг у голос. А, згадав, той лист від мадемуазель Меггі. Я хотів іще раз перечитати його. Засіло в голові таке враження, наче щось у ньому здалося мені досить дивним. Я взяв аркуша там, куди кинув, і передав його пору. Той мовчки продивлявся написане, а я підійшов до вікна подивитися, як у бухті змагаються яхти. Аж раптом здригнувся від крику. Я обернувся, мій друг схопився за голову і розгойдувався взад і вперед, вочевидь не знаходячи собі місця від горя. «Ох!» – стогнав він. «Та я ж був сліпцем, сліпцем!» «Що сталося?» «Багатоходова комбінація, заскладна, хіба не так, я казав?» «Та ніж, усе до примітивного просто, а я нещасний цього не збагнув, не помітив». «Господи, милостивий пару, та що ж це вам там раптом осяяло? «Заждіть, заждіть, ані слова!» Мені треба привести до ладу думки, впорядкувати їх наново у світлі цього колосальної ваги відкриття. Схопивши перелік своїх запитань, він мовчки пробігав їх очима, а його вуста беззвучно ворошилися. Раз чи двічі він енергійно кивнув. А потім, відклавши свій список, заплющив очі і відкинувся в кріслі. «Я вже подумав, що мій друг, мабуть, спить». Коли той раптом підняв повіки і зітхнув. «Ну, звісно», – вигукнув він, – «усе стає на свої місця. Все, що збивало мене з пантелику, все, що здавалося мені трохи дивним, жодна деталь не залишилася без пояснення». «Ви хочете сказати, що все зрозуміли?» «Майже. Все найістотніше. Подекуди мої припущення були правильні» а в інших випадках сміховинно далекі далекий від істини. Але тепер усе ясно. Сьогодні я дам телеграму з двома запитаннями, хоча відповіді відомі мені наперед. Вони в мене тут. І він стухнув себе по чолу. А коли надійде зворотне повідомлення? Зацікавлено спитав я. Але детектив стрибком зіп'явся на ноги. Мій друже, пам'ятаєте слова «мадемуазель Нік»? про те, що їй завжди хотілося поставити в домі на околиці п'єсу. Сьогодні ввечері ця вистава таки відбудеться, але режисером стане Еркюль Пуаро. Сама ж Міс Баклі лише гратиме роль. Тут він зненацько всміхнувся. «Розумієте, Гастінгсе, у п'єсі буде роль привида. Так, привида, у будинку їх не водилося з роду, а сьогодні ввечері з'явиться. Ні, це я спробував поставити запитання. Я більше не скажу ані слова. Ввечері, друже мій, нашу комедію буде зіграно. І ми з'ясуємо правду. Але наразі в мене забагато справ. Так, забагато справ. І він поспішив із кімнат. Того вечора в домі на околиці зібралася дивна компанія. Я цілий день майже не бачив Поро. Обідати він не з'явився, але залишив мені повідомлення, що о дев'ятій я маю бути в будинку місць Бахлі. Форма одягу, додавав мій друг, повсякденна. Усе це сильно скидалося на якесь сміховинне сновидіння. По приході на місце мене провели у їдальню, і я, роззирнувшись довкола, збагнув, що там був присутній кожен із тих, хто згадувався в списку Пуаро. За вимушеним винятком невідомого, який опинився в ситуації аля місіс Гарріс. Навіть місіс Крофт осідала в імпровізованому інвалідному візку. Вона всміхнулася й кивнула мені. Що, не чекали такого дива? весело запитала австралійка. Мушу сказати, для мене це дещо новеньке. Гадаю, мені варто спробувати час від часу кудись вибиратися. А все мсьє поро, його ідея. Ходіть, сідайте коло мене, капітане Гасінгсе, Чомусь таке відчуття на душі, Наче моторошна якась це затія. Але містер Вайс наполіг. Містер Вайс? Здивовано перепитав я. Той стояв біля каміна, А мій друг поруч нього Щось серйозно півголосом йому говорив. Я обвів поглядом кімнату. Так, усі були в зборі. Впустивши мене, я на кілька хвилин запізнився, Елен зайняла своє місце на стільці біля самих дверей. До іншого, неприродно прямо тримаючись і важко дихаючи, прикипів її чоловік, а між батьком та матір'ю непосидючи вовтузився Альфред, їхній синок. Усі решта сиділи довкруж обіднього столу. Фредеріка в чорній сукні, Джим Лазарус поруч неї, а Джордж Челенджер і містер Крофт навпроти по інший бік. Я прилаштувався трішки осторонь, неподалік його дружини. Аж тут Чарльз Вайс, востаннє кивнувши, зайняв місце голови на чолі столу, а детектив скромно прослизнув на своє обіч містера Лазаруса. Скидалося на те, що режисер, як величав себе Пуаро, не планував грати провідну роль у цьому спектаклі. Керував же процесом начебто Чарльз Вайс. Мене зацікавило, які ж несподіванки готував для нього мій друг. Молодий юрист прокашлявся і підвівся. Вигляд у нього був такий, як і завжди. Не проникний, суто діловий, беземоційний. Наші сьогоднішні збори – проводяться дещо в обхід усталеної процедури. Але обставини теж дуже незвичні, почав він. Я, звісно, маю на увазі ті, які склалися довкола смерті моєї козини Міс Баклі. Безумовно, доведеться проводити ростен, адже практично немає підстав сумніватися, що її загибель спричинила отрута, введена з метою заподіяти смерть. Це справа поліції, у яку мені не варто заглиблюватися. Органи дізнання, безумовно, воліли б, щоб я від такого кроку утримався. Звична практика передбачає, що заповіт покійного оголошується після похорону, але, вшановуючи настійне прохання місьє Пуаро, я пропоную зачитати його ще до церемонії поховання. Власне, просто зараз і тут. Саме тому вас усіх і попросили з'явитися. Як я щойно сказав, поточні обставини дуже незвичні. Що виправдовує такий відхід від прецедентів? Документ, про який йдеться, потрапив до мене дещо несподіваним чином. Хоча датовано його лютим цього року, він тільки сьогодні вранці надійшов мені поштою. Та все ж, заповіт однозначно написано рукою моєї кузини, що до цього я не маю жодних сумнівів. І хоча його форма далека від прийнятої, цей юридичний доакт належно засвідчений. Містер Вайс зробив паузу і знову прокашлявся. Очі кожного невідривно вп'ялися у нього. З довгастого конверта, що його він стискав у руці, З'явився вкладений документ. Усім стало видно, що то звичайний аркуш поштового паперу, яким користувалися в домі на околиці, але пописаний. Він зовсім короткий, запевнив нотаріус, і після належної паузи заходився читати. Заповіт і остання воля Магдали Баклі я заповідаю сплатити всі видатки на мій покорон і призначаю свого кузена Чарльза Вайза виконувачем духівниці, Залишаю все, чим володітиму на момент смерті Мілдред Крофт на знак удячності за ті неоплатні послуги, які були надані нею моєму батькові Філіпу Баклі. Підпис Магдала Баклі Свідки – Елен Вілсон, Вільям Вілсон «Я отитерів, як гадаю, і всі решта, і тільки місіс Крофт із розуміючим виглядом спокійно кивнула. «Це правда», – тихо сказала вона, – «хоч я ніколи й не збиралася про це базікати. Доля закинула Філіпа Баклі в Австралію, і коли б то не я, але тут мені краще помовчити». Як була ця історія таємницею, так нехай нею і лишається. А от вона про неї дізналася. Ну, в сенсі нік. Мабуть, батько її розповідав. Ми зазирнули сюди, бо нам кортіло поглянути на будинок. Мене завжди розбирала цікавість. Що ж там за дім на околиці, такий, про якого Філіп Баклі розказував? А вона, миле дівчатко, все знала. І ніяк не могла надякуватися нам, запрошувала переїжджати до неї та й жити, але ми на таке не погодились. Ну, то вона наполягла, щоб ми оселилися в сторожці, і ані пені оренди не брала. Ми, звісно, вдавали наче платимо, щоб люди язиками не плескали, але та нам усе повертала. А ось тепер таке. «Що ж, коли хтось мені скаже, наче на світі не трапляється вдячності, то я відповім, що він помиляється, і ось цьому доказ». Довколи й досі панувала вражена мовчанка. Поро подивився на Вайза. «Ви здогадувалися про щось таке?» Той похитав головою. «Я знав, що Філіп Баклі жив в Австралії», але ніколи не чув яких-небудь пліток, наче він був замішаний там у скандал. І юрист глянув на місіс Скрофт із німим запитанням. Але жінка похитала головою. «Ні, з мене ви не витягнете ні словечка. Я досі ані пари з вуст, і так воно буде й довіку. Ця таємниця зійде зі мною в могило». Містер Вайс нічого на це не сказав. А мовчки сидів і постукував олівцем по столу. Гадаємсь є, нахилився до нього мій друг, що, як найближчий родич, ви могли б опротестувати такий заповіт. Як я розумію, на кону стоїть чималий статок, про який не йшлося на момент складання документа. Той холодно зиркнув на нього. Цей заповіт цілком правочинний. І Боже, мене борони, оскаржувати розпорядження своєї кузини щодо її власності. Ви чесний хлопець, схвально зауважила спадкоємиця, а я вже подбаю про те, щоб ви не прогадали від цього. Чарльза аж пересмикнуло. Від такого, хоч і зробленого з найкращими намірами, а все ж дещо нескромного зауваження. Ну й-ну, мамцю, видобув містер Крофт не в змозі приховати тріумф в голосі. Оце так сюрприз. Мені вона нічого не сказала про таке своє рішення. Моє ж ти, миле, любе дівчатко, забурмотіла його дружина, підносячи хостинку до очей. Як би мені хотілося, аби вона могла зараз поглянути на нас із неба і усе це побачити. Хоча, може, вона й дивиться, хто його знає. «Можливо», – погодився Пуаро, аж раптом йому начебто щось спало на думку, і він розвернувся довкола. «У мене ідея, ми всі тут сидимо довкола столу, давайте влаштуємо спіритичний сеанс». «Сеанс?» – перепитала австралійка. «Та годі вам!» – у неї був дещо шокований вигляд. «Так, так, вийде дуже цікаво, у присутнього тут Гастінгса незаперечний дар медіума». Навіщо втягувати в це мене, подумав я. Отримати повідомлення з потойбічного світу тепер для цього як найкращий момент. Я відчуваю, що умови сприятливі. Ви теж такої думки, Гастінгс? А тож, рішуче сказав я, включаючись у гру. От і гаразд, так я й знав. Хучіше світло. А ще за мить він сам підвівся і вимкнув його. Все це було так несподівано, що ніхто із присутніх не встиг зібратися з думками і запротестувати, навіть якщо й хотів. Гадаю, товариство, власне, ще не відійшло від приголомшення. У кімнаті зробилося темно, але не цілком. Вечір був теплий, і вікна стояли відчинені, не зашторені, тож крізь них сіялося слабеньке світло. Мовчки просидівши хвилину-другу в цьому напівмороці, я помало почав розрізняти тьмяні контури меблі. А також абсолютно не мав гадки, що мені робити далі, і на чим світ стоїть, кляв Пуаро, що той заздалегідь мене не проінструктував. Але я все ж заплющив очі й хрипко, глибоко задихав. І ще за хвилю, Мій друг підвівся і навшпиньки підійшов туди, де я сидів. А далі, повернувшись на місце, шепнув. «Так, він уже впав у транс. Ще тишки сеанс розпочнеться. Є в очікувальному сидінні у темряві дещо таке, від чого тебе переповнює нестерпна тривога. Я розумів, що в мене просто розігралися нерви, як поза сумнівом і врешті присутніх. А я все ж мав хоч би якесь уявлення про те, що мало статися, бо знав один украй важливий факт, що був нікому більше невідомий. Та навіть попри це у мене серце ледь не вискочило із грудей, як тільки я побачив, що двері в кімнату почали повільно відчинятися. Цей рух не супроводжувався жодним звуком. Їх, напевно, змазали, і створював страх, який моторошний ефект. Стулка повільно від'їхала, і на кілька хвилин усе стихло. Крізь пройму в їдальню вривався потік крижаного повітря. Гадаю, утворився міжкімнатний протяг, чи повіяло з відкритого вікна, але відчуття було таке, Наче стояв за могильний холод, згадуваний у кожнісінькому оповіданні про привидів. Що його я коли-небудь читав. І тут ми всі її побачили. У проймі з'явилася біла і млиста фігура Нік Баклі. Вона повільно та безшумно наближалася якимось плинним, безтілесним поступом, що ані аніскілечки не створював враження чого небудь земного. І я збагнув, якої актриси не долічився цей світ. Нік завше прагнула поставити в домі на околиці п'єсу, а тепер вона грала у ній свою роль. Та ще й, що до цього я не мав жодних сумнівів, неабияк насолоджуючись процесом. Тож вийшло навдивовижу переконливо. Примара вплила у кімнату, і тиші як не було. З інвалідного візка поруч мене долинув здавлений крик. Містер Крофт видав щось на кшталт булькання. Челенджер перелякано вилаявся. Чарльз Вайс, здається, відсунув стільця, на якому сидів. Лазарус нахилився вперед. І тільки Фредеріка не ворухнулася і не видала ані звуку. А відтак усе це перекрив якийсь зойк. То Елен стрибком зірвалася з місця. — Це вона! — верещала Покоївка. — Її дух повернувся і бродить. Ті, кого вбили, завжди бродять неприкаяні. Це вона, вона! Аж тут, клацнувши, загорілося світло. І я побачив біля вимикача Пуаро, що стояв із посмішкою Шпрехшталмейстера, режисер манежу, що веде циркову програму. А Нік у своєму білому савані застигла серед кімнати. Першою опам'яталася місіс Райс. Не вірячи власним очам, вона простягнула долоню і торкнулася подруги. «Нік», – видобула вона, – «ти, ти справжня!» Ці слова було сказано заледве не пошепки. Та засміялася і підступила ближче. «Еге!» – сказала. «Справжнісінька! Красно, вам дякую за все, що ви зробили для мого батька, місіс Крофт. Але боюся скористатися з прописаних у цьому заповіті вигод, вам поки що не вдасться». «О, господи!» Охнула австралійка. Ох, сили небесні! Вона все вовтузалася на своєму візку, Наче ніяк не знаходила собі місця. Забери мене звідси, Берти! Гайда кудись інде. Ой, ясочка, та це ж був просто жарт! Я лише пожартувала та й годі! Чесно-пречесно! Дивні у вас жарти, промовила Нік. Тим часом двері знову відчинилися, і до кімнати прослизнув якийсь чоловік. Так тихо, що мені було не чути його кроків, і на свій подив я побачив, що то джеб. Він коротко кивнув моєму другові, неначе на підтвердження чогось. Ну, а відтак його обличчя раптом освітилося, і він ступив крок уперед, у напрямку фігури, яка совалася в інвалідному кріслі. «Здрастуйте, не застуйте», – кинув він. Ба, кого я бачу, давня знайома, Міллі Мертон власною персоною, що Люба знову за старе взялася. І обернувся, щоб надати пояснення решті компанії, нітрохи трохи не зважаючи на голосні протести з боку місіс Крофт. Найспритніша липових справ майстриня з усіх, які лише давалися нам у руки, Міллі Мертон. Ми знали, що з машиною, коли вони востаннє рвали кіхті, сталася аварія. Та ось вам, навіть зламаний хребет не перешкода Міллі з її фокусами. Справжня штукарка, от що я про неї скажу. То цей заповіт був підроблений? – запитав містер Вайс. У його тоні чулося неабияке здивування. Звісно, підроблений, – зневажливо фиркнула нік. Не думаєш же ти, що я нашкрябала б таку дурню і назвала це останньою волею? Дім на околиці, Чарльзе, я залишила тобі, а решту майна Фредеріці. І з цими словами вона перетнула кімнату, зупинилася біля своєї подруги і... Якраз тієї миті це й сталося. Спалах полум'я у вікні, шипіння кулі. Відтак знову постріл, стогін і звук падіння з надвору. А по руці Фредеріки, яка втрималася на ногах, збігає тоненька цівка крові. Усе це відбулося так раптово, що якусь мить ніхто не міг збагнути у чим річ, а відтак нестямно щось вигукнувши пору підбіг до вікна – Челенджер не відставав від нього. За хвильку обоє повернулися, несучи обм'якле тіло людини. Коли вони обережно опускали його в просторе шкіряне крісло, стало видно лице, і я скрикнув. «Облич!